Другим боком вулиці йде тепер родовитий мешканець міста – Августин Гаврилович Копач. І завжди після цієї метаморфози, яка відбувається з ним щоранку, згадується Копачеві перше знайомство з нині рідним, а колись – чужим і ворожим містом. Бо ж навпроти, де тепер автобусна і славний буфет Анелі Перцової – Галасувала колись торговиця, а на ній одного разу стояв півдня з козою спролетаризований, принижений, розгублений копач. На ратуші годинник вибамкував всьому. Августин глянув у бік буфета, що виднівся в кінці автобусного майдану. На дверях висів замок. Відсипляється перцова після вчорашнього. «Бо ж засиділися таки до півночі!» Посміхнувся копач і подався вгору до Бляхарської, де мешкав Стефурак зі своєю приймачкою галею. Місто дихало звичним розміреним ритмом. Стефурак, напевно, вже сидів за столиком, водячи носом по списаному папері. Він закінчував писати мемуари. Сидів і, розуміється, – Чекав на копача, який ось-ось повинен постукати у двері. Августин і цього разу не почув, як його лає якийсь там шофер, що ледь не втрапив у аварію. Коли копач на другій половині шосейного полотна дивно перемінювався з міської людини залучанського селянина. Не чув, бо кожного разу згадувалася йому та пригода, без якої він ніколи не став би театральним чоловіком, а залишився б навіки звичайним собі валашайником. Копач полишив спогади на Торговицький. Десь вони там змішалися з гуркотом, брязкотом, скрипом і разом пригасли. У Бляхарському провулку, тісному і глухому, було тихо, мов, у криниці. Копач подумав, що такий квартал ніби для Стефурака і створений. Бо ось уже кілька років старий пише історію свого життя, а це означає історію міського театру, який нині зветься Народним. Грають, бо в ньому не професіонали, а вчителі, інженери, робітники, медики. На Бляхарській копач повзбувся непрошених спогадів. Хоч вони, правду кажучи, давно перестали бути гіркими, адже все, що безповоротно минуло, огортається згодом романтичним серпанком, бо діялося це в молодості, а ще гордою думаю за те, що все перетерпів гідно, без принижень. Тепер Августин жив уже нинішнім днем, а конкретніше, сьогоднішньою репетицією «Маклени Граси» Миколи Куліша, з якою театр повинен виїхати на гастролі до Львова. Отже, є про що поговорити зі Стефураком. Галя Галя тихо поралася у своїй кімнаті, збираючись на роботу. Погожий ранок нового дня – Раптово змобілізував її, приборкав святкову розслабленість, яка огорнула її вчора і вибила зі звичного робочого ритму. Нинішній ранок був чистий і суворий, як почуття обов'язку. А в пам'яті, у думках, з нею був Нестор. Він уперто не зникав з очей, проте Галя примусила себе віддалитися від нього – і оцінити себе саму. Чи то й справді прийшла до неї у її 29 років любов? Чи може це лише хвилеве враження? Уже не чекала нікого, і ніхто їй не був потрібен. Оголошення в газеті про прем'єру фільму з участю відомого режисера сприйняла спокійно. Заінтригували тільки слова Стефурака. «Нестор? Та невже!» – пропищав старий, відклавши газету. «Це ж він учився в нашому місті». «Галю, ти не знаєш. Нестор ще підлітком був закоханий у твою маму. Так-так. І в якому місці я про це дізнався? У тюрмі». «Під час окупації?» – здивувалася Галя. «Ви ж нічого про це не говорили». «А, було таке! Ну, ми з ним згадаємо собі!» Тепер уже Галя ждала прем'єри. Який же він той Нестор, закоханий у маму! Потім, коли дивилася на нього, мовчазного сивуватого мужчину з пильними очима, не могла собі уявити його підлітком, котрого зарання вразило кохання. Викликала в уяві образи мами і хлопця гімназиста, який тетерів, коли зустрічав на вулиці красуню-артистку. І було чомусь прикро, чи то за маму, що забрала з собою назавжди його найкраще почуття, і він дотепер залишився самотнім, а чи за Нестора, що віддав його артистці Завадовській і, можливо, ніколи не зможе подарувати такої любові іншій жінці. Запитувала себе, чи хотіла б цього. Так важко було відповісти собі самій, адже таки не ждала вже нікого. Тільки той його погляд, коли стояла у у фойє, хіта пісня, яку він їй відспівав з такою знайомою для неї тугою, Розтривожили її, і позбутися тієї тривоги вона й зараз не може. Ні, не варто мучити себе. Можливо, він уже поїхав і більше не повернеться. Тільки приспаний біль розворушив. Готувала сніданок і намагалась думати про Нестора-режисера. Про нього і Стефурака, про вчителя і учня про спадкоємність і нові людські якості, які не передаються у спадок, а народжуються як набуток досвіту багатьох поколінь. Про робітника і винахідника, про матеріал і витвір. Чітко усвідомила таку послідовність між цими людьми, знайомство яких розпочалося у тюрмі. Галя порилася тихо, хоч знала, що Стефурак давно вже не спить, закутавшись у плед, сидить, напевно, за столиком і водить пальцем по дрібно списаному папері, вкотре перечитуючи і правлячи свої записки. Простодушний старий надіється, що його мемуари опублікують, хай після смерті.